Истината 7 май 1916 г. София Сборник с беседи на учителя Петър Дънов Сила и живот, том първи Истината ще ви направи свободни От Йоанна 8,32 Пилат зададе въпрос на Христа. Що е истина?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 Биене брат с брата. Защо един взел повече от наследството на бащата, а другият по-малко? Равенство трябва, по-голяме, нека вземе повече. Ние на земята имаме тъкмо уния отношения, които Бог е поставил и за които неговите закони свидетелстват. И когато ги прилагаме според истината,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 Минават го в каталога на страхливците — страдате ли, вие сте герой? Я кажете българският народ, кои величае. е — уния ли страхливци, които в турско време предаваха народа или пък уния, които са страдали за този народ? А колко повече ще бъдат възвеличени уния, които страдат за истината?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 «Понеже днес Господ ще ми дойде на гости, заклах едно агне да го гостя!» «Господ агнета не яде, то е заблуждение на твоя ум!» — възразил Моисей и си тръгнал. Обаче на овчаря станало мъчно, той бил убит духом. Когато стигнал Моисей на Синайската планина,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 Хората търсят в света удобства, но те трябва да разберат онзи съществен закон, който съществува и в музиката, за миньорната и мажорната гама. Господ е поставил някои на миньорната гама. Турил ги е в бемол, в скръпта, в тагата, в дълбочината на чувствата. Другият турил на мажорната гама.